la microfon este preotul Valeriu aducând în următoarele 30 de minute programul 244 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Cuvântul lui Dumnezeu asupra căruia medităm cu prilejul fiecare lecțiuni, respectiv Noul Testament al Domnului nostru Isus Hristos, ne aduce astăzi în fața versetului 8 a capitolului 27 al Evangheliei după Matei, în care vom pătrunde imediat, de îndată ce mai întâi vă voi spune o scurtă istorioare pe care am citit-o și eu într-o carte. Citeam, deci, că un rabin, pe când se plimba odată pe stradă, s-a întâlnit cu Frederic al Prusiei care și el la rândul lui se plimba. Împăratul l-a întrebat Unde mergi, rabine? Asta nu mai știu, a răspuns rabinul. Întreabă-mă unde am fost, dar unde merg nu-ți pot spune. Atunci împăratul s-a necăjit și și-a zis Cum să-și bată un rabin joc de mine? L-a chemat la poliție ca să capete 25 de bice. După ce a ieșit de acolo, împăratul l-a întrebat din nou Ei, rabine, acum îmi spui unde mergi? Rabinul i-a răspuns Oare nu ți-am spus eu bine că nu știu unde mă duc? De unde să știu că o să ajung la poliție? Dragi ascultători, acesta este un adevăr foarte mare. În statul în care locuiesc eu, mor aproximativ 13.000 de oameni, cei mai mulți dintre ei sunt tine, pe fiecare lună. Dacă ai fi întrebat pe fiecare dintre ei în ziua în care și-a pierdut viața într-un accident rutier, unde te duci, niciunul nu ți-ar fi spus mă duc la moarte. Ei părăsiseră locuințele cu o țintă anume, unii să meargă la serviciu, alții la școală, alții în călătorii de voiaj și totuși au sfârșit acolo unde niciodată nu s-ar fi putut gândi că sfârșesc. Oare nu este acesta un prilej deosebit de important pentru noi să ne facem bine socotelile întotdeauna cu privire la locul sigur în care putem ajunge în cazul în care nu ajungem la ținta pe care ne-am propus-o și anume... Fiecare dintre noi putem sfârși în orice clipă, în fața veșniciei. Și acolo, cum ne vom afla? Ei bine, programele noastre de radio se ocupă tocmai cu această problemă, cu pregătirea noastră pentru întâlnirea veșniciei, veșnicie care așteaptă pe fiecare biped, pe fiecare om care a populat pământul. Doamne Tată bine binecuvântează-te, rugăm și ascultarea programului acestuia, făcând conștienți de adevărul de neînlăturat că toți avem o veșnicie și ajută-ne apoi să ne pregătim, primind pe Domnul Isus Hristos să ne mântuiască din păcatul în care am trăit și apoi să ne străduim ca prin Harul Tău și prin puterea Duhului Sfânt să trăim o viață sfântă, devenind tot mai mult asemenea Domnului Isus Hristos. Amin. Voi numai de viața asta Vă îngrijorați și vă vedeți Cum nația via decât viață Voi moarte oare nu aveți? Voi moarte oare nu aveți? Marte, oare nu Iubiți ascultători, ne aflăm în Evanghelia după Matei, capitolul 27, din care am anunțat în deschidere că vom citi pentru început versetul 8, urmat de explicațiile care îl soțesc, și după aceea ne vom deplasa în continuare cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră. Versetul 8, deci, din Matei, 27. Iată de ce țarina aceea a fost numită până în ziua de azi țarina sângerului. Toate lucrările care se fac cu prețul rezultat din vinderea adevărului sunt lucrări ale sângerului. Căci orice trădare a adevărului înseamnă un atentat asupra vieții și a fericirii veșnice, atât viața personală cât și viața celor mai apropiați. Să ne cercetăm adânc. Nu numai trădarea lui Iuda se poate numi trădare ci sunt atâtea și atâtea feluri de trădări și vânzări ale Domnului Isus, făptuite de oamenii care au umblat în preajma Lui timp îndelungat. Orice schimb pe care îl faci, cedând din ceea ce știi că este viața Lui Hristos și cuvântul Lui Scris, primind anume avantaje pământești sau ușurări pentru primirea acestor avantaje, înseamnă renunțarea la Isus, vinderea Lui. Avantajele câștigate cu prețul acesta sunt avantajele sângelui. Să fim atenți! Chiar opoziție, dacă vrem să câștigăm o mai bună poziție într-o organizație religioasă, dacă vrem să câștigăm aceasta prin renunțarea la anumite principii ale adevărului pe care le-ai socoti adevărate, poziția aceasta se numește poziția sângelui. Orice împlinire a unei dorințe firești fie că este vorba de răzbunare, de satisfacerea unei pofte, renunțând chiar și numai pentru un scurt timp la felul lui Hristos de-a fi, înseamnă preț de sânge. Iuda a renunțat la Iisus în schimbul unei sume de bani. De multe ori, noi renunțăm și pe lucruri de mai puțină valoare. Tot ceea ce cumpărăm cu prețul renunțării la Isus, este o țarină a sângelui. Când alegi ura în loc de dragoste, tulburarea în loc de pace, sfaturile oamenilor în loc de cuvântul lui Dumnezeu, când alegi căile oamenilor, tradiția, în locul căii și sfințenii lui Dumnezeu, atunci când alegi lucrurile pământului în locul lucrurilor cerești, ori de câte ori alegi voia ta sau a neamurilor în locul voiei lui Dumnezeu, toate acestea alcătuiesc țarina sângelui, cumpărată cu prețul rezultat din vânzarea lui Iisus. În fiecare zi, dacă nu vedem cu grijă, dacă nu ne lepădăm de noi înșine, dacă nu avem acea frângere de sine despre care am citit în poezia lui Ioan Alexandru, în fiecare zi suntem în pericolul de a vinde pe Iisus și cu prețul lui să cumpărăm țarina sângerii. Când te folosești de un lucru, gândește-te bine la prețul cu care a fost cumpărat. Dacă sunt bani din prețul vinderii lui Iisus, nu te mai folosi de lucrul acela. Facă Domnul să înțelegem acest adevăr și să ne lăsăm stăpâniți de el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 Haideți să vedem câteva gânduri pe marginea acestui verset. Faptul că aceste cuvinte nu se găsesc în tocmai în cartea prorocului Ieremia, este un lucru cunoscut. Ele se găsesc însă în cartea lui Zaharia, la capitolul 11, cu versetele 12 și 13. Cum de le amintește totuși Ieremia? Unii cercetători sunt de părere că aceste cuvinte au fost rostite oral de prorocul Ieremia și că Zaharia le-a introdus în cartea lui. Capitolele 18 și 19 din Ieremia arată limpede ideea aceasta și că Zaharia doar a repetat cele spuse de Ieremia. De aceea, Evangelistul Matei a citat pe primul autor. De fapt, nici Ieremia, nici Zaharia nu sunt autori adevărați, ci Duhul Sfânt care a pus cuvintele acestea, ca și toată Scriptura, în gura oamenilor să credincioși. Deci, atât Ieremia, cât și Zaharia, sau Isaia, sau David, și așa mai departe, sunt unul și același autor când este vorba de cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este primul gând. Al doilea gând este următorul. Deci, ei au luat cei trei de arginți, prețul celui prețuit, pe care l-au prețuit unii din fiul lui Israel. Cât îl prețuiești pe Dumnezeu, atât dai. Israeliții au dat 30 de arginți, alții dau mai mult, alții mai puțin, și unii nu dau nimic. Dar tu, iubite ascultător, cât dai tu pe Dumnezeu? Ce neghiobie! Ce nebunie din partea omului! Exact așa cum scrie, Sau au că sunt înțelepți și au nebunit. Păi, Ia spuneți, iubiților, cum să socotești în bani valoarea soarelui? Se poate așa ceva? Dar cum să valorifici în bani pe cel ce a făcut soarele, pământul și tot universul? O sărmană minte omenească, greu ai ajuns. Dumnezeu se poate totuși cumpăra. Și singurul preț este să te dai Lui pe tine însuți, în întregime, din dragoste. Și atunci El ți se dăruiește ție în întregime. Dumnezeu este dragoste și prețul dragostei este dragostea. Cât prețim noi pe Dumnezeu, se vede din ceea ce îi dăm noi Lui. Timpul nostru, bunurile noastre materiale și duhovnicești, inima noastră, toată ființa noastră. Dar ca să prețiești pe Domnul sus în bani, asta e nebunie curată. Și de fapt, oricine îl urmează pe El dintr-un interes oarecare, îl prețuiește în bani. Ei fac negoți cu El. În fiecare clipă, într-un fel, prețiesc pe Domnul. De felul cum îl prețuiesc, atârnă viața mea de lumină sau întuneric, de pace sau de tulburare. În versetul 10 citim: Și i-au dat pe țara Naolarului după cum mi poruncise Domnul. Trebuie să o vedem că toate se împlinesc după cum mai dinainte a poruncit Domnul. Chiar dacă diavolul își face planul și oamenii lui la fel, planurile acestea împreună cu autorilor sunt dirijate de puterea și dragostea lui Dumnezeu ca să fie totul spre bine, spre fericirea fapturilor sale și spre biruința adevărului. Diavolul a pus la cale moartea Domnului Sus, dar Dumnezeu a îndreptat în așa fel această moarte ca ea să fie mijlocul prin care moartea va fi biruită pe vecie și oamenii să fie izbăviți de moarte, să fie mântuiți. Sfânta Carte a Lui Dumnezeu, în afară de planul Lui Divin, nu cuprinde altceva decât planurile diavolului îndreptate spre nimicirea lucrării Lui Dumnezeu, dar a căror direcție a fost schimbată de Dumnezeu pentru desăvârșirea lucrării sale. E ca și când ai alerga pe puntea vaporului în direcția opusă. Vaporul tot înainte te duce sau ca și cum ai merge prin vagoanele unui tren începând de la primul spre ultimul vagon. Trenul tot în direcția lui merge și nu-i pasă de mișcările pe care le faci tu în el. Așa este cu Dumnezeu și planul său. Toate planurile fapturilor sale, fie îngeri, diavol sau oameni, sunt duse la țintă de marele plan al Lui Dumnezeu. Fapturile vor sau nu vor, întrucât se află pe vaporul Lui Dumnezeu, sunt duse de El. Cu banii care îi dau oamenii pentru ca să cumpere pe Domnul Isus, s-a cumpărat țarina olarului, după cum poruncise Domnul, așa ne arată versetul. Și țarina aceasta a fost folosită, după cum s-a mai amintit, ca loc de îngropare a străinilor, adică tot spre bine. Ce ferici și liniștiți am fi noi, dacă toate planurile pe care le facem, le-am aduce la picioarele Domnului, spunându Doamne, fă Tu cu planurile acestea, cum e voia Ta, contopește-le în singurul Tău plan. Amin. În versetul următor, Evanghelistul Matei lasă puțin deoparte atât pe Iuda, cât și pe Petru, și se ocupă de Domnul Isus. Citim așa versetul 11, din care se reiau împrejurările prin care a trecut Domnul Isus. Citim. Iisus s-a înfățișat înaintea dregătorului. Dregătorul l-a întrebat. Ești tu împăratul iudeilor? Da. I-a răspuns Iisus. Sunt. Aici este o întrebare directă și atât de importantă încât nu s-a putut ocoli răspunsul și nu era bine să fie ocolit. Sunt întrebări, vedeți dumneavoastră, la care trebuie să răspunzi, pentru că de răspuns atârnă întreaga misiune pe care o ai și atârnă mântuirea celui care te întreabă. Cuvântul lui Dumnezeu ne-ndeamnă. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală coteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și cu teamă, având un cuget curat. Ești tu împăratul iudeilor? Da, sunt. Ce răspuns limpede? Întrebarea este atât de importantă că e printre puținele întrebări arătate de evangeliști. Pilat, prin întrebarea pusă, parcă ar fi vrut să spună Tu, așa de sărac și disprețuit, ești tu împăratul iudeilor? Domnul Iisus mărturisește că El e împăratul iudeilor cu aceeași siguranță cum făcuse și înaintea soborului al cătui din mai mare lui Israel. Ce imens părea atunci Pilat și ce neînsemnat Iisus. Ce imens părea nebucat Nețar și ce mic Ieremia. Iar acum? În cei din tăi era morime. În cei din urmă, viața. Cine învinge între o stâncă mare și o sămânță mică? Firele seminței vor descoperi fiecare crăpătură vulnerabilă și vor sparge cu viața lor piatra. Împărăția Domnului Iisus este deosebită de restul împărățiilor acestei luni. E dincolo de priceperea lui Pilat. Ea nu se întemeiază nici pe putere, nici pe înțelepciune pământească, căci împăratul ei este însuși Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu nu este, în înțelesul unei împărății omenești, o instituție trecătoare, istoric condiționată, și în sensul în care Matca este regina albinelor. Așa cum regina singură naște albine, el este singurul care naște iudei, adică creștini adevărați. Numărul creștinilor nu se poate înmulți prin propagandă, ci numai prin nașterea din nou. Domnul Isus este cel care face creștini, după cum regina albinelor face albine. Cât vor fi albine, va fi regină. Și cât vor fi iudei, Iisus le va fi împărat. Iudei, adică cei care laudă pe Domnul cu adevărat, Iuda, de unde vine numele iudei, înseamnă lăudați pe Domnul. Ești tu împăratul iudeilor? Da, sunt. Câte întrebări nu se pun și nouă zilnic. Cum este răspunsul nostru? Ești tu copil al lui Dumnezeu? Ești tu ucenic al Lui Hristos? Ești tu mântuit prin sângele vărsat pe cruce? Ești tu cetățean al cerului? Ești tu preoci și împărat? Ești tu împuternicitul Lui Hristos? Poți să răspunzi cu aceea siguranță și limpezime la toate aceste întrebări, ca și Domnul Isus, Da, sunt... Răspunsul că acestea cum ar fi? Nu știu sau Domnul știe sau e, poate voi fi. Toate acestea arată că nu ești. Nesiguranța și presupunerea nu pot fi primite ca mărturie. Nu cuvântul meu, nici propaganda mea este cea care face pe alții creștini, ci existența mea, viața mea. Mărturia cea mai puternică și răspunsul cel mai sigur, este viața mea trăită. Dovedesc că sunt copil al lui Dumnezeu prin felul meu de a fi. Dovedesc că sunt ucenic al lui Hristos prin lucrările pe care le fac. Cine poate spune despre un pictor cunoscut că este tâmplar? Cine poate spune despre un pianist renumit că este fierar? Ocupația lui mărturisește despre el. Răspunsurile nesigure arată starea inimii îndoielnice. Nu este mândrie să spui Sfântul Cenicului Hristos când acesta este un lucru adevărat cu privire la tine. Mândrie este numai atunci când te lauzi cu ceea ce nu ești sau când faci din slujba Lui Hristos o pricină de slavă, de șartă. Citim în continuare cu privire la interrogatoriu făcut de Pilat Domnului Iisus, versetul 12 din Matei 27 unde spune dar n-a răspuns nimic la învinuirile preoților celor mai de seamă și bătrânilor. Niciodată Domnul Isus n-a stat la îndoială să vorbească atunci când a socotit că este nevoie. În fața mulțimii, ca și în fața unui om singur, el de mărturie despre adevărul lui Dumnezeu cu toată inima și cu multă îndrăzneală. Acum însă tace, căci n-ar fi de folos să vorbească dușmanilor lui care sunt hotărâți să-l pierdă. El tace, fiindcă are încredere de plină că nu se va face decât ce va îngădui Tatăl Ceresc. Există o categorie de oameni în fața cărora vorbirea este nefolositoare. Domnul Iisus n-a răspuns nimic la învinuirile preoților și bătrânilor. Să nu dai răspuns celor care nu sunt pentru Dumnezeu și nici nu doresc lămurirea adevărului. Când încep să te învinuiască oamenii interesului, oamenii care își apără o anumită poziție a lor, nu căuta să te mai aperi. Cele mai Dumnezești argumente sunt zadarnice pentru inima și urechile lor. De fapt, învinuirile, drepte sau nedrepte, sunt prilejul de a purta cruci. Răspunsul la învinuiri este semn că ocolești crucea. Este o mare putere și înțelepciune să știi să taci atunci când te învinuiesc pe nedrept oamenii porniți împotriva ta. Domnul Isus a trecut în fața preoților. N-ar fi avut el oare argumente? Oh, sigur că da. Dar toate argumentele lui n-ar fi slujit mai bine cauzei adevărului și mântuirii noastre, cum slujea tăcerea. Ce măreț și strălucitor este el în tăcerea lui! El a lăsat totul în grijă Tatălui Său. Dacă, în împrejurarea semănătoare am ști și noi să păstrăm tăcerea și să ne lăsăm în grijă Lui Dumnezeu, în loc să răspundem celor care ne lovește și își joc de noi, am înlăturat multe lucruri urâte și rele. Câte certuri, câte scandaluri se nasc numai din faptul că ne-am tăcut. Domnul Isus ar fi avut tot dreptul să răspundă la învinurile nedrepte ce îi se aduceau? pe când noi suntem adesea învinuiți pe drept, fiindcă purtarea noastră nu este totdeauna așa cum trebuie să fie. Domnul Iisus a trecut. Ce înțeleaptă și plină de învățătură este tăcerea Lui. La această atitudine a Domnului Iisus față de preoții cei mai de seamă și bătrânii care îl învinuiau în continuare, citim în versetul 13 reacția lui Pilat. Versetul sână astfel. Atunci Pilate a zis, n-auzi de câte lucruri te învinuiesc ei? Iubiților, în adevăr, Domnul Iisus nu auzea învinuirile. Urechea dreptății sale era închisă în momentele acelea pentru biata făptură răzvrătită împotriva sa și chinuită de păcat. Numai urechea dragostei și milei care auzea gemetele robilor era deschisă iar această dragoste care ardea pentru mântuirea omului căzut, îl mâna pe drumul crucii. El știa că omul robit de diavolul nu poate face altceva decât răul în toate înfățișerile lui și de aceea își închidea urechea la de care îi se aduceau. Puternică armă este tăcerea! Nerăspunsul Domnului Isus a făcut să se spulbere orice îndoială și orice gând de învinuire din inima lui Pilar. Să nu-ți pese de cei care te învinuiesc pe nedrept. Nu ei sunt mai tari, ci tu vei câștiga biruința, chiar dacă te pun pe cruce. O, oh, de-am folosit și noi arma tăcerii în multe din luptele vieții, în multele învinuiri care ni se aduc, ce biruințe strălucite am avea! Câtă liniște și lumină am păstrat în inima noastră, dacă ne-am închide urechea și n-am auzit toate învinuirile care ni se aduc. Cât sport duhovnicesc am avea în lucrarea lui Dumnezeu, dacă am trage obloanele dinspre lume și n-am auzit toate învinuirile și bagiocurile cu care ne împroașcă. Câtă bucurie am răspundit pretutindeni și câtă înviorare am turnat în sufletele cu care venim în atingere, dacă n-am auzit lucrurile de care ne învinuiesc alții. Să ne aducem mereu aminte de Domnul Isus. El nu auzea învinuirile care îi aduceau. Să știm și noi, cum știa el, că o minte bolnavă nu poate gândi drept. Și așa cum nu ne supărăm când ne învinuiește un nebun, ba ne face să zâmbim când auzim câte fapte grozave ni se spun în sarcină, tot așa n-ar trebui să ne mâhnim când un om stăpânit de patimă sau de duh vrăjmaș ne aducem vinui. Să ne gândim că e un om bolnav care are nevoie de ajutor. Urechea ne este dată de Dumnezeu ca să auzim cele mai fine mișcări ale dragostei și ale adevărului, dar nu ca să auzim cele mai grozave tunete și trăznete ale păcatului, să auzim cele mai slabe gemete ale durerii altuia și să nu auzim cele mai tari învinuiri ale urii. Cel născut din nou are inimă nouă, minte nouă și ureche nouă, care știe și poate să audă ce aude Dumnezeu și să nu audă lucrurile pe care nu le aude nici el. Și iată cum a reacționat Pilat, față de această atitudine a Domnului Iisus. Citim versetul 14 din Matei 27. Isus nu i-a răspuns la niciun cuvânt, așa că se mira foarte mult dregătorul. Iarăși vedem tăcere din partea Domnului Iisus. El cunoștea sufletul omului și de aceea nu răspundea la cele mai multe întrebări. Cu cât mai mult trebuie să tăcem noi, care nu cunoaștem ce se ascunde în om, să lăsăm să treacă pe lângă urechile noastre întrebările ispititoare sau nefolositoare care ni se pun. Totdeauna vom câștiga, totdeauna vom birui. La întrebările care ni se pun, să nu răspund niciun cuvânt dacă întrebarea nu urmărește slava lui Dumnezeu sau mântuirea celui care întreabă sau propășirea lucrării lui Dumnezeu a felului de a fi pe pământ. Domnul Iisus n-a răspuns curiozității vicleniei și urii omenești. Când îți cunoști drumul, când știi că cel pe care îl ai în față nu ți-l poate schimba, drumul adică nu răspunde la întrebări. De ce să faci un lucru fără folos? Mielul nu se apără și nu răspunde celor care îl duc la junghiere. Pilat se mira foarte mult de tăcerea Domnului Isus. Domnul Isus a tăcut înaintea lui Pilat, pentru ca noi astăzi să putem vorbi înaintea Lui Dumnezeu prin El. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului 244 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea Lui Dumnezeu fie și rămână peste toți aceia care se deschid să-i oprimească. Amin. Milă și iubire. I sus, sentinele am afla.